Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннарлі, розділ 20. А далі трапився хаос. Скущів пролинав страшний пронизливий вереск. Чагарники здригались. Панамон з останніх сил підвівся на коліна та попросив щі, Повернути йому меч, який все ще був у юнака в лівій руці. Щий стояв, застигши, і стискав другою рукою могутні ельфійські камені, чекаючи на напад істоти з кущів. Нарешті Панамон упав назад у безнадійному виснаженні, не маючи змоги хоч якось привернути увагу хлопця та нездатний підійти туди, де стоїть юнак? З густих кущів почулося ще кілька криків. Якісь невиразні звуки ударів, а потім тиша. Через мить з'явився кельсет, який тримав свою булаву в одній руці. В іншій звивався гном, шию якого троль стискав міцною хваткою. Це був один із мисливців на людей. От тільки меча не було, ще й припустив, що гном втратив свою зброю, коли бився у кущах. Кельсет підійшов до Панамона, який підвівся та сів, і обдивлявся полоненого. — Відпусти мене! Відпусти, проклятий! — злобно кричав гном. — Ви не маєте права! Я нічого не зробив! Я навіть не озброєний! «Відпустіть!» Панамон Кріл весело подивився на маленьку істоту та похитав головою з полегшенням. А потім, коли гном продовжив борсатись, розбійник розреготався. «Так, Кельсет, це страшний ворог. Він, напевно, вбив би нас усіх, якщо б ти його не схопив. Напевно, була дуже важка бійка. Не можу в це повірити». А ми сподівались на крилате чудовисько. Ші ж було не дуже весело, бо він пригадував розмови, яку підслухував, коли гноми конвоювали його до Паранору. Ці істоти небезпечні й хитрі, вороги яких не можна недооцінювати. Панамон озирнувся і, побачивши серйозне обличчя хлопця, припинив веселитись і звернув увагу на щі. «Не гнівись, щі! Коли я сміюсь над такими речами, сприймай це як звичку, аніж дурість. Я сміюсь, щоб залишитись при своєму глузді, але досить. Що ж нам робити з новим маленьким другом, а?» Гном злякано подивився на розбійника, який уже не сміявся. «Будь ласка, відпустіть мене!» – благав він. Я піду геть, нікому нічого про вас не скажу. Зроблю взагалі все, що скажете, друзі, просто відпустіть. Калісет тримав нещасного гнома за шию приблизно за фут від землі. Коротун почав сильно задихатись від міцної хватки. Побачивши тяжке становище в'язня, панамон нарешті жестом попросив троля опустити полоненого на землю, а потім подивився на щі. Підморгнув Яноку і різко повернувся до гнома, щоб прикласти гостру піку на лівій руці до жовтого горла. «Я не бачу причин дозволити тобі жити, не кажучи вже про те, щоб відпустити гном», – погрозливо сказав він. «Мені здається, що усі присутні тут зацікавлені перерізати тобі горлянку». Тоді ніхто з нас про тебе більше хвилюватись не буде. Звичайно, розбійник це несерйозно, але голос натякав так, ніби він твердо вирішив вбити гнома. Той, наляканий, ковтнув і простяг руки в останньому, відчайдушному благанні про милосердя. Він скиглив, плакав, навіть чи стало майже соромно за друга розбійника. А панамон навіть не поворухнувся, Просто дивився на охоплене жахом обличчя нещасного полоненого. «Ні-ні, ну, прошу, не вбивайте мене!» Благав гном. Його широкі зелені очі перебігали з одного обличчя на інше. «Ну, будь ласка, будь ласка, залиште мене у живих! Я стану в пригоді, я допоможу, я розповім вам про меч «І навіть дістану його для вас!» Щі мимоволі здригнувся від несподіваної згадки про меч і поклав руку на плече панамона. «То ти можеш розповісти нам про меч, так?» Крижаний голос злодія зі сторони прозвучав лише злегка зацікавлено. Здавалось, злодій повністю проігнорував щі. «То що ти можеш сказати?» Жовте тіло розслабилось, очі повернулись до нормального розміру і почали бігати туди й сюди, хапаючись за будь-який шанс вижити. Проте Щі помітив дещо ще, що не міг точно описати. Якусь хитрість, яку гном мимоволі показав від страху. Через секунду вона зникла та замінилась поглядом повного підкорення та безпорадності. «Я приведу вас до меча, якщо хочете!» прошепотів він, ніби боявся, що хтось почує. «Я вас приведу до меча, якщо залишусь жити!» Панамон відсунув гострий залізний кінчик своєї острої руки, залишивши лише невеликий слід крові на жовтій шиї. Кельсет не поворухнувся і не показав, що його цікавить те, що відбувається. Ші хотів попередити Панамона, наскільки важливим може бути цей гном, якщо він знає, як знайти меч Шенари. Але, здається, злодій і сам це прекрасно розумів. Ледь помітна посмішка промайнула по його обличчю. Розбійник дивився на полоненого, який все ще тремтів. «Цей меч цінний?» «А гноми?» – запитав він легко, майже лукаво. «Скільки за нього золота дадуть?» «Ця зброя безцінна, ну, звісно, якщо знати, кому продавати», – сказав той, киваючи. «Є люди, що заплатять усе, віддадуть усе, щоб заволодіти ним. На півночі». Гном раптово замовк, боячись, що вже сказав зайвого. Панамон по-вовчому посміхнувся і подивився на щі. — Цей гном каже, що цей меч коштує грошей. Розбійник продовжував посміхатись. — А гноми ж не брешуть, вірно, гном? Жовта голова закивала. — Ну, значить, ми повинні дати прожити тобі достатньо довго, щоб ти довів нас до цього меча. Його ж і обміняємо. «На твою нікчемну шкіру!» «Не хочеться втрачати шанс заробити грошенят!» «Так, гном!» «Ви все чудово розумієте!» «Я допоможу! Я зроблю вас багатими!» «Ви можете на мене покластись!» Проскигли в коротун. Панамон, здається, ще ширше посміхався. Його здорова рука лягла на маленьке плече гнома, наче вони були старими друзями. Розбійник кілька разів поплескав, ніби хотів заспокоїти полоненого, і кивнув, переводячи погляд то на гнома, то на кельсета, то на Ши і назад протягом кількох довгих секунд. — Розкажи нам, що ти тут робиш один, гноме? — через мить спитав Панамон. — І, до речі, як тебе звуть? — Я Орл Фейн. «Воїн племені Пелле з Верхнього Анара!» Нетерпляче відповів він. «Я кур'єр. У мене була доставка з Паранору. Я йшов через поле бою. Там усі вже були померлі, тому я нікому не зміг допомогти. А потім я почув вас і сховався. Я боявся, що ви, ну, ельфи!» Гном замовк і злякано подивився на щі, коли помітив ельфійські риси юнака, той не поворухнувся, але чекав на дії Панамона. Той з розумінням подивився на гнома і привітно посміхнувся. «Орл Фейн з племені Пеле!» — повільно повторив злодій. «Це плем'я велике! Там живуть хоробрі мисливці!» Він похитав головою, наче глибоко шкодуючи про щось. І знову повернувся до спантеличеного гнома. «Орл Фейн. якщо ми хочемо бути корисними один одному, ми повинні мати взаємодовіру. Брехня лише завадить досягненню мети нашого нового партнерства. На полі бою був штандарт Пеле, штандарт вашого племені. Ти, напевно, і був з ними, коли вони бились». Гном замовк. Суміш страху і сумніву повільно поверталась до зміїних зелених очей. Панамон продовжив легко посміхатись. «Ти тільки подивись на себе, Орл Фейн, вкритий цятками крові і ще сильний поріз на лобі біля волосся. Навіщо приховувати від нас правду? Ти тут бився, вірно?» Переконливе питання змусило коротуна швидко кивнути, і розбійник майже весело засміявся. «Ну, звичайно, ти тут бився, Орл Фейн, і коли напали ельфи, тебе поранили, ти, можливо, втратив свідомість і лежав тут, доки ми не прийшли. Вірно?» «Вірно!» – неохоче погодився гном. «Навіщо знову брешеш?» На мить запала приголомшена тиша. Панамон посміхався, а гном перебував десь між емоціями. В очах все ще сумнів, а на губах якась напівусмішка. Ший з цікавістю подивився на обох, не в змозі точно зрозуміти, що тут відбувається. «Послухай мене, брехливий ти гризун. Усмішка зникла з обличчя Панамона. Обличчя його стало жорсткішим. Його голос знову став холодним і грізним. «Ти брехав з самого початку. Пеле носять знаки розрізнення. У тебе таких немає. Тебе не поранили в бою. Це просто маленька подряпинка на лобі. Ти що, мародер-дезертир, а?» Злодій схопив наляканого гнома за одяг. І разочок труханув так, що «щі» почув, як зуби коротуна загуркотіли. Жовтий полонений на силу перевів подих, задихаючись від такого раптового повороту подій. «Ну так, так!» Нарешті, коли він зізнався, Панамон відпустив його швидким поштовхом назад у руки пильного кельсета. «Дезертир!» Панамон виплюнув ці слова з огидою. Найнижча форма життя, яка взагалі існує. Дезертир. Ти забирав цінні речі мертвих. То де вони? Щі, заглянь у кущі, де ми його знайшли. Юнак підійшов до чагарників. Гном, який знову почав борсатись, випустив найжахливіший крик страху, який тільки можна собі уявити. Скидалось на те, що кельсет скрутив йому шию. Але розбійник лише посміхнувся і кивнув хлопцю, щоб той йшов далі. Тепер вже стовідсотково упевнений, що Коротун дійсно сховав щось у кущах. Щі пройшов повстовсті гілки до центру, ретельно шукаючи будь-які ознаки схованки. Було видно, де борсались кельсет та гном. Кілька секунд він безуспішно озирався і вже збирався припинити пошуки, коли помітив щось наполовину закопане в дальньому кінці кущів, під листям, гілками та землею. За допомогою короткого мисливського ножа та рук хлопець швидко витяг довгий мішок із металевими предметами. Юнак крикнув панамону, що щось знайшов. Що негайно викликало чергову серію зкигливих криків збожеволілого полоненого. Ши вийшов до інших і кинув мішок перед ними. Орл Фейн здавалось взагалі збожеволів, і Кельсету довелось тримати його обома руками. Що б тут не було, це безумовно важливо для нашого маленького друга. Панамон усміхнувся Ши й потягнувся до мішка. Розбійник акуратно розв'язав шкіряний ремінець і потягнувся всередину. Але потім раптово передумав, забрав звідти руку і, схопивши мішок за низ, перевернув його догори дном, щоб висипати в міст на відкриту землю. Усі подивились вниз, з цікавістю переглядаючи один предмет за одним. — Сміття! — гаркнув панамон Кріл після миттєвих роздумів просте сміття. Цей гном надто тупий, щоб зібрати щось цінне. Ще нічого не сказав. Юнак розумів, що у хабарі гнома немає нічого крім різноманітних кинджалів, ножів і мечів, деякі все ще в піхвах. Кілька дешевих ювелірних виробів виблискували на сонці, а також одна чи дві монети гномської роботи. Так, це, безумовно, може здаватись непотрібним матлухом, але Орл Фейн, вочевидь, вважав, що це для нього усе життя. Юнак похитав головою з жалем до гнома, той втратив усе, коли став мародером та дезертиром, і все, що зібрав, кілька нікчемних шматків металу та дешевій коштовності. Тепер можна бути певним, що Коротун втратить життя за те, що наважився збрехати Панамону Крілу. «Чи варто за це помирати, гном?» Прогарчав розбійник, коротко кивнувши кельсету, який підняв булаву, щоб добити коротуна. «Ні, ні, зачекайте, будь ласка!» Вигукнув той. І в його голосі можна було почути різкі нотки відчаю. Для нього це був кінець. Останні слова. «Я не брехав про меч, клянусь, справді, не брехав. Я можу дістати його для вас. Ви що, не розумієте, чого вартий меч Шанари? Чому його шукає володар Чорноктижників?» Недовго думаючи, ще й схопив Кельсета за масивну руку. Троль, здавалось, усе зрозумів. Він повільно опустив булаву і з цікавістю глянув на юнака. Панамон Кріл сердито відкрив рота а потім завагався. Він хотів дізнатись правду про присутність Шив у північних землях, і з цим точно зв'язаний секрет меча. Розбійник окинув поглядом юнака, потім подивився до кельсета і незацікавлено знизав плечима. «Ми завжди можемо вбити тебе пізніше, Орл Фейн, якщо, звісно, це черговий обман». А поки що натягнемо мотузку на твою нікчемну шию і візьмемо із собою. Щі, будь ласка, підніми мене і дай на себе спертись. Думаю, так мені вдасться дійти до лісу. А кельсет стежитиме за нашим розумним маленьким мародером. Щі допоміг панамону та спробував підтримати його, коли той зробив кілька обережних пробних кроків. Кальсет тим часом зв'язав Орла Фейна та накинув гному зашморк на шию, щоб того можна було вести. Гном дозволив усе це зробити з собою без скарг, хоча і був чимось збентежений. Ще й думав, що Коротун усе ще бреше він не знає, де можна знайти меч, і зараз, скоріш за все, відчайдушно намагається зметикувати. Як треба втекти, щоб його не вбили? І хоча ще ніколи нікого не вбивав, все ж відчував небагато співчуття до цієї брехливої істоти. Орл Фейн був боягозом, дезертиром, мародером, особою без народу та країни. І, скоріш за все, ось це це скигління, яке раніше продемонстрував гном, було ретельно вивченим щитом для хитрої та відчайдушної істоти. Орл Фейн переріже їм горлянки без найменших сумнівів, якщо буде вважати, що це необхідно. Щій майже хотілось, щоб Кельсет покінчив з їхніми хвилюваннями за кілька хвилин до того, добивши коротуна. Тоді, можливо, юнак відчував би себе легше. Панамон подав знак, що він готовий йти в ліс. Але вони не зробили й двох кроків, як скигливі благання Орла Фейна зупинили їх. Гном відмовлявся йти далі, якщо йому не дозволять залишити свій мішок зі скарбом. Він так протестно зойкнув, що Панамон знову був на межі того, щоб вбити і відірвати жовту голову гнома. Та яке це має значення? Нарешті роздратовано спитав Ші. Хай збирає своє сміття, якщо воно зробить його щасливим. У будь якому разі, можемо позбутися його пізніше, якщо він не заспокоїться. Панамон збентежено похитав головою і неохоче погодився, кивнувши. Здається, розбійнику набрид Орол Фейн. Добре, хай буде по вашому. погодився розбійник. Гном одразу затих. Але якщо він ще раз розкриє рота, я йому язик відріжу. Кельсет, ти тримай його подалі від мішка. Не забуваємо, що там достатньо зброї. Звичайно, духу йому не хватить вбити нас. Але все ж таки, можливо, помремо від зараження крові. Ши розсміявся, почувши цей глупий жарт. І справді. Уся зброя у мішку була в поганому стані, хоча хлопець побачив тонкий палаж, Ручка довга і, здається, у формі палаючого факела. Втім, дешева золота фарба на ній потріскалась. Цей меч лежав у потертих шкіряних піхвах. Тому важко було визначити, у якому стані саме лезо. В будь-якому разі навіть поганий меч може стати небезпечним в руках хитрого орла Фейна. Кельсет закинув мішок на одне плече, і вони знову пішли. Це був короткий похід до периметра лісу. Щі все ж втомився, ледь витримаючи вагу пораненого Панамона. Маленька група зупинилась за наказом розбійника, який відправив Кельсета назад замітати сліди та створити кілька хибних які зможуть заплутати усіх, хто їх переслідує. ще не заперечував. Бо хоча він і сподівався, що Аланон та друзі шукають його, є ймовірність, що мисливці гномів або ще гірше інші носі черепа можуть натрапити на їхні сліди. Прив'язавши полоненого до дерева, кам'яний троль повернувся в поле бою, щоб стерти будь-які ознаки переходу. Панамон втомлено впав на широкий клен. А втомлений юнак зайняв позицію навпроти злодія, спокійно лежав на невеликому трав'янистому пагорбі, розсіяно дивився на верхівки дерев і глибоко вдихав лісове повітря. Сонце швидко заходило, і на небі смугами фіолетового та темно-синього кольору прокрадався вечір. Через годину сонячне світло згасне, і ніч сховає їх від ворогів. Зараз Ші не відмовився від допомоги друзів, від сильного, мудрого керівництва та фантастичної містичної доблесті Аланона, а також від мужності інших – Балінора, Генделя, Дуріна, Дайля та горця Меньйоналія. Але найбільше він хотів, щоб поруч був Флік із його непохитною, беззаперечною відданістю та довірою. Панамон Кріл — гарний союзник, але між ними не було ніякого зв'язку. Розбійник надто довго жив завдяки своєму розуму та хитрості, щоб розуміти якусь елементарну чесність і правду. Проте, як щодо Кельсета, який був загадкою навіть для Панамона? — Панамон, ти обіцяв, що розкажеш про Кельсета? — тихо зауважив Щі. Проте, чому носій черепа знає його? Відповіді не було якусь мить, і юнак підвівся, чи почув його чоловік. Панамон мовчки дивився на хлопця. Носій черепа? Ти, здається, знаєш про всю цю справу набагато більше, ніж я. Здається, це ти повинен розповісти мені про мого величезного супутника. Це ж неправда, яку ти мені розповів раніше коли врятував від тих гномів, вірно? Він не вигнанець зі своєї родини. Він нікого не вбивав, на нього ніхто не нападав, вірно? Панамон весело засміявся, чухаючи пікою вусики. Ну, можливо, це була правда. Можливо, таке траплялось з ним, не знаю. Мені завжди здавалось, що з ним, напевно, сталося щось подібне. І це щось змусило його подружитись з таким, як я. Він не злодій. Я знаю тільки одне. Він мій друг. Справжній. Я не брехав, коли це говорив. Тож звідки він взявся? Спитав ще після хвилини мовчання. Я зустрів його трохи далі, на північ, близько двох місяців тому. Він плентався з Чорнальських гір, Побитий і ледве живий. Я не знаю, що з ним сталося. Він ніколи не розповідав, я не питав. У нього є право приховувати минуле, як і у мене. Я виходжував його кілька тижнів. І ще я знаю лише трохи мову жестів, але цього виявилось достатньо. Ми могли спілкуватись. Я дізнався його ім'я з його словесних знаків. Ось так ми й познайомились. Коли ж він одужав, я попросив його йти за мною. Кельсет погодився. І це були гарні часи, знаєш. Шкода, що він насправді не розбійник. Щі похитав головою і посміхнувся, коли почув останнє речення. Панамон Кріл, напевно, ніколи не зміниться. Іншого способу життя він не розуміє і не хоче». Єдині люди, які мають для нього хоч якийсь сенс, це ті, хто силою забирає те, що їм потрібно. Проте дружба – це цінний товар навіть для розбійників. І це те, що не можна відкинути з легкістю. Навіть Щі почав відчувати дивну прив'язаність до яскравого панамона Кріла. Дружбу, яка була неймовірною, оскільки їхні характери та цінності – були повною протилежністю. Але кожен з них якось розуміє те, що відчуває інший, а також спільний досвід битви проти спільного ж ворога. Можливо, це все, що потрібно для дружби? А звідки його знає носій черепа? Допитувався щій. Панамон недбало знизав плечима, показуючи, що не знає і не переймається цим. Але було видно, що це не так. Розбійник дуже хотів би дізнатись правду про кельсета. Минуле троля якось було пов'язано з темною істотою, яке на миті злякалось, коли побачило жорстокі очі кельсета. Цікаво, як щось смертне змогло налякати могутнього носія черепа. Панамон теж це бачив. І, безумовно, ставив собі те саме питання. Коли троль повернувся, сонце вже заходило, слабкі промені ледве освітлювали темний ліс. Панамон почувався достатньо добре, щоб йти сам, але все ж попросив Кельсета підтримувати себе, допоки вони не дійдуть до гарного місця для табору, оскільки занадто швидко стемніло, подорожувати далі небезпечно. Шіш отримав завдання вести слухняного орла Фейна за повідок, що не сподобалось хлопцю, але він походився без нарікань. Панамон спробував залишити мішок з хабаром гнома, але того не можна було так легко позбавити своїх скарбів. Гном видав такий зойк, що розбійник наказав затулити тому кляпа в рот. І скоро єдиний звук, який вони чули, був приглушений стогін. Але коли уся компанія спробувала піти в ліс, відчайдушний полонений впав на землю і відмовився підвестись. Навіть коли розлючений панамон боляче вдарив його ногою. Кельсет міг би нести гнома та підтримувати панамона. Але це буде дуже-дуже незручно. Тому... Бурмочучи жахливі погрози на адресу гнома, розбійник нарешті попросив Кельсета забрати мішок. Усі четверо пішли у темний ліс. Коли ж стало надто темно, щоб кудись йти, Панамон зробив зупинку на невеличкій галявині між велетенськими дубами, чиї гілки, зчеплені між собою, утворювали павутину схожу на дах. Гнома прив'язали до одного з високих дерев. Усі інші почали розводити вогнище та готувати їжу. Коли ж все було готово, орла Фейна звільнили, щоб він міг поїсти. Кріл не знав точно, де вони зараз знаходяться, але сказав, що тут достатньо безпечно, щоб розвести багаття та спокійно поспати. І справді так сталося, що вони розбили табір далеко від тих лісів, що оточують Паранор. Тут рідко були прислужники володаря чорнокнижників, тож мало ймовірно, що їх хтось знайде. Їли мовчки, і навіть не було чутно докучливого скигління гнома, який ненажерливо чавкав. Його хитре жовте обличчя нахилилось до тепла маленького багаття, а темно-зелені очі насторожено перебігали з одного обличчя на інше. Щі на це не звертав увагу, роздумуючи про те, що має розповісти Панамонові Крілу про себе, про своїх друзів та про меч Шаннари. Після їжі полоненого знову прив'язали до найближчого дуба і дозволили дихати без кляпа, після урочистої обіцянки, що той більше не буде скиглити й плакати. Зручно вмостившись біля згасаючого вогню, розбійник подивився на юнака. Отже, щі, я хочу, щоб ти розповів, що знаєш про всю цю справу з мечем. Жваво почав злодій. Ніякої брехні, ніякої напівправди, і нічого не пропускай. Я пообіцяв допомогти, але ми повинні довіряти один одному. І май на увазі, це має бути справжня довіра. Я був чесний і відкритий з тобою. «Зробите саме і для мене». Тож Щі і розповів все, хоча й не збирався, коли починав. Він не був взагалі упевнений, скільки треба розповідати, але від одного він переходив до другого. І перш ніж хлопець усвідомив, він відкрив усю історію. Розповів про прихід Аланона та появу носія черепа, який змусив братів тікати з Шейді Вейл, Потім про подорож до Ліа та зустріч з Меньйоном. Потім жахливий похід через Блек Оукс до Калгейвена. Потім розповідь про подорож до зубів дракона, значну частину якої він не пам'ятав. Розповідь завершувалась тим, що він упав в річку, та його винесло на рівнину Раб, де його схопила мисливська група гномів. Панамон слухав не перебиваючи – Широко розплющивши очі. Кельсет сидів поруч у непроникній тиші. Грубе, але розумне обличчя пильно дивилось на юнака протягом усієї розповіді. Орлфейн постійно, неспокійно намагався вмоститись зручніше. Щось стогнав і нерозбірливо бурмотів, але слухав разом із двома друзями. Його очі дико бігали по табору. Ніби що хвилини він чекав на володаря чорнокнижників. «Це найфантастичніша казка, яку я коли-небудь чув», – нарешті сказав Панамон. «Це настільки неймовірно, що мені важко у це повірити. Але все ж я вірю, Ши. Вірю, тому що боровся з тим чорнокрилим монстром на рівнинах, і тому що я бачив дивну силу, якою ти володієш». «Але меч і втрачений спадкоємець Шанара...» «Ти впевнений? Ти сам у це віриш?» «Спочатку – ні», – повільно зізнався Щі. «Але тепер не знаю. Так багато сталося, що я вже не знаю, кому чи чому вірити. У будь-якому випадку я маю повернутися до Аланона та інших. У них може бути меч» а, можливо, і відповіді, які мене цікавлять. Орл Фейн раптово засміявся. Його голос був високим і скаженів. «Ні-ні, у них немає меча!» кричав він як дурень, охоплений власним божевіллям. «Ні-ні-ні, тільки я покажу вам меч. Я вас до нього приведу, от тільки я!» «Ви можете шукати, шукати, шукати вперед, але я знаю, де він, я знаю, у кого він, тільки я знаю, я!» «Мені здається, він з'їхав з глузду». Байдуже пробурмотів панамон Кріл. «Що саме він знає, ми дізнаємось в Франції. І якщо це стосується меча Шанари, у чому я серйозно сумніваюсь?» то краще цим знанням бути якимось суттєвими. — Як ти думаєш, він справді може знати, у кого меч? — запитав Щій. — Бо він означає так багато не тільки для нас, а й для всіх народів чотирьох земель. Ми повинні дізнатись правду. — Облиш! Я зараз розсміюсь до сліз. Які народи? — пожартував Панамон. На них мені байдуже. Для мене ніхто ніколи нічого не робив. Хіба що подорожували на самоті, без зброї, з товстими гаманцями. Хоча хотілося, щоб це було частіше. Кріл подивився на розчароване обличчя щій, безтурботно знизав плечима. «І все-таки, мене цікавить меч. Тому я, можливо, хочу тобі допомогти». «Зрештою, я тобі завинив, і я не з тих, хто забуває про борги!» Кельсет знову заткнув рот гному, а потім доєднався до них біля маленького вогнища. Орл Фейн тихо хихотів, і щось незв'язно бурмотів. Це не приглушував навіть товстий тканинний кляп. Й дивився на маленького полоненого і спостерігав, як вузловате жовте тіло звивається, Наче одержима якимсь дияволом. Очі його широко розплющені і шалено обертались. Панамон якийсь час галантно ігнорував стогони, Але нарешті, втративши терпіння, Скочив на ноги і вихопив кенджал, Щоб відрізати гному язик. Орлфейн відразу затих, На деякий час про нього навіть забули. — Як тобі здається? — спитав розбійник через мить. «Чому та істота говорила, що ми ховаємо меч Шанари?» «Дивно, він ніби констатував факт. Ніби відчував, що зброя у нас. Ти можеш це пояснити?» Ще хвилинку думав, і нарешті невпевнено знизав плечима. «Це, напевно, через ельфійські камені?» «Можливо, ти маєш рацію». Повільно, задумливо погодився Панамон. Здоровою рукою потираючи підборіддя. Я чесно кажучи, взагалі нічого не розумію. Кельсет, ти що про це думаєш? Гігантський кам'яний троль якусь мить урочисто розглядав їх, а потім зробив кілька коротких знаків руками. Панамон на це подивився, а потім звернувся до Ши. Він вважає, що меч дуже важливий, а володар чорнокнижників «Становить велику небезпеку для усіх нас!» Розбійник задоволено посміхнувся. «Мушу додати, своїми словами він мені не дуже допомагає!» «Але меч важливий!» Раптово вигукнув щі і одразу ж замовк. Усі присіли та задумались. Ніч укрила усіх мандрівників. Можна було побачити лише слабке світло червонуватого вугілля-багаття. Ліс перетворився на стіну і замкнув їх на маленькій галявині, оточивши різними звуками комах і час від часу криками якихось істот. Небо вгорі проступало крізь гілки великих дерев темно-синіми плямами. Панамон розповів кілька історій, поки вугілля перетворювалось на попіл. Потім підвівся, затупотів по вугіллю ногами та ум'яв їх у землю. Побажавши у процесі доброї ночі своїм товаришам, Кельсет загорнувся у ковдру і заснув ще до того, як ще вибрав підходящу ділянку лісової землі. Хлопець почувався неймовірно втомленим від напруги довгого денного маршу та битви з носієм черепа. Він ліг на спину, вкрився. Відкинув мисливські черевики і безцільно подивився на темне небо над собою. Хлопець думав про все, що з ним трапилось, ще раз згадуючи подумки довгу подорож із Шейдівейл. Багато чого все ще було невідомим. Він пройшов багато, а все ще не знав, у чому справа. Таємниця меча Шанари, володаря чорнокнижників та й навіть його власної спадщини – Загадок було більше, ніж відповідей. Десь його шукає компанія на чолі з таємничим Аланоном, який, здавалось, був єдиною людиною, у якої є відповіді на всі запитання. Але чому він нічого не розповів ще? Прямо спочатку. Чому він завжди дає компанії лише частину історії, завжди залишаючи якісь маленькі таємниці, завжди, Приховував ключ до повного розуміння невідомої сили, замкненої в мечі шанари. Хлопець повернувся на бік і вдивився крізь темряву в спрячу фігуру панамона Кріла, всього за кілька футів від себе. З дальнього кінця галявини долинало важке дихання кельсета, яке зливалось із звуками лісової ночі. Гном сидів, прив'язаний до дерева спиною. Його очі сяяли, як у кота в темряві. Він непорушно дивився на щі. Юнак на мить подивився у відповідь, збентежений поглядом гнома. Але нарешті він просто повернувся, заплющив очі і за кілька секунд провалився у сон. Останнє, що він пам'ятав, це ельфійські камені біля грудей у мішечку. Він раптово прокинувся ще до сірого світла раннього лісового ранку, бо почув, як панамон Кріл у гнівій люті матюкається. Розбійник шалено лютуючи ходив по табору. Ще одразу і не зрозумів, що сталося, але через кілька хвилин він змахнув сон з очей і сперся на ліхті, стомлено примружившись. Йому здалось, що сон тривав лише кілька хвилин. Розум був ще туманним, а м'язи ще боліли. Панамон продовжував тупцювати по маленькій галявині. Кельсет мовчки стояв навколішки біля одного з великих дубів. І одразу ще зрозумів Орл Фейн зник. Юнак раптом скочив на ноги, злякавшись, а через мить найгірші побоювання справдились. Навколо дерева були лише мотузки. Гном втік. А ще втратив єдиний шанс знайти меч. «Як йому це вдалось?» Сердито та здивовано запитав Ши. «Мені здавалось, ти зв'язав його, та й подалі від усього, що могло б розрізати мотузку». Панамон Кріл подивився на юнака, як на ідіота. На почервонілому обличчі відбилась образа. «Я що, схожий на повного дурня? Звичайно, я прив'язав його далі від зброї». Йому навіть рота заткнули, як додатковий запобіжний захід. Але цей диявол не перерізав мотузку. Він її прогриз. Настала черга щі здивуватись. «Я серйозно, запевняю!» Сердито продовжував розбійник. Мотузку перегризли зубами. Наш маленький друг виявився винахідливішим, ніж я собі уявляв. «Чи, можливо, більш відчайдушним?» – задумливо додав хлопець. «Цікаво, чому він не спробував нас вбити? Здається, він нас ненавидить». «Дуже іронічне питання», – сказав злодій з удаваною недовірою. «Однак я поясню. Гном боявся, що його спіймають. Він дезертир, боягуз найнижчого гатунку». Йому не вистачило сміливості нічого зробити. Він міг тільки тікати. «Що, Кельсет?» Кам'яний троль мовчки підійшов до товариша і зробив кілька швидких жестів, вказуючи на північ. Панамон з огидою похитав головою. «Безхребетний щур втік десь годину тому. Що ще гірше він прямує на північ, у глиб своєї країни». Його власні люди, мабуть, знайдуть дезертира та позбавляться від нього. Вони не дадуть притулок боягузу. Але, напевно, нам краще без нього ще. Ймовірно, він це одно збрехав про меч Шаннари. Юнак з сумнівом кивнув. Але все ж він був переконаний, що гном не брехав. Яким би неврівноваженим не здавався Коротун, він, однак, був стовідсотково впевнений, що знає, де є меч, і в кого він. Ця думка нервувала хлопця. «Забудь про це, щі!» – сказав Панамон. «Гном нас до смерті боявся. Єдина його думка – це втекти. Історія про меч – це лише хитрість, щоб ми його не вбили. Як доказ, подивись, він так поспішав, що забув свій дорогоцінний скарб». Ші вперше помітив відкритий мішок на іншому боці галявини. Дивно, чому Орл Фейн покинув свій скарб, після того, як доклав стільки зусиль, щоб переконати своїх викрадачів взяти мішок із собою. Цей непотріб був важливим, але все ж лежав тут. Щі з цікавістю підійшов. Подивився на мішечок з підозрою. Потім висипав в міст на землю. Мечі, кинджали та коштовності застукотіли, склавшись у купу. Ші почав вивчати забутий скарб гнома. Йому допомагав кельсет. Панамон спостерігав кілька секунд, потім пробурмотів щось і підійшов. «Давайте збиратись», – сказав він. «Нам треба знайти твоїх друзів, ші, і, можливо, з їхньою допомогою ми все ж знайдемо невловимий меч». Нащо ти витріщився? Ти вже сто раз бачив цей мотлок, там нічого не змінилось. А потім шість зрозумів. Не увесь мотлох, повільно сказав він. Він зник, гном забрав. Що могло там зникнути? роздратовано запитав Панамон, підштовхуючи ногою купу мотлоху. Ти взагалі про що? Я бачив там старий меч у шкіряних піхвах, у якого ручка у формі факела. Панамон швидко поглянув на мечі в маленькій купці, насупившись. Калісет випростався і подивився на щі глибоко розумними очима. Здається, троль теж здогадався. Ну, взяв він один меч, прогорчав Панамон. Це ж не означає, що... Розбійник запнувся. Його щелепа впала вниз, а очі закотились у недовірі. О, Господи! Не може бути! Не може! Ти хочеш сказати, що цей меч... Він не зміг закінчити думку, бо захлинувся від слів. Ще похитав головою. Меч Шаннари Кінець двадцятого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ви бажаєте до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!